Salamu alayka ya, ya Rasul Allah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'una bima alamtana wa zidna ilwa ni alim. Allahumma alina alhaq haqqan wa arzuqna atiba'a wa alina albaqil baqilan wa arzuqna ijtinaabah wa adkhilna birahmatya fi'i barika saliqin. Zawala prifada uzli shenom stvarit ta'hi nasvim yeguim lagodatima apawasaluna lagodatib Neka je salavat i selam njegovu miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, njegovoj časnoj porodici, plemenitima, sahavima. Molimo uzvišenog stvoritelja da nas podući znanjem koje će nam koristiti na Dunjalku i na Ahiretu i da hodimo tim putem znanja korisnog. I molimo uzvišenog stvoritelja da nas sačuva od onog znanja od kojeg ćemo štetu imati i da nas gospodar uputi na one stvari koje su koje su loše pa da se toga klonemo i da nas uputi na one stvari koje su dobre pa da ih se držimo. Doista nema, veće je blagodati od blagodati vjeri. Danas, poslijeg Indije namaza, imao sam priliku prisutovati jednoj dženazi gdje je jednom kolegin preselila njegova hanuma. I to je onako teško. Ostala su djeca. je on, nije stari čovjek, nije u penziji ali vidiš na čovjeku kada ima vjer, teško mu je, vidi se na izrazu njegovog lica, ali svoju hanumu umezar spušta i zadovoljan je odredbom gospodara svog. I onda se prisjeti onog hanuka kada je postanik sallallahu alaihi wa sallam spuštao svoga sina Ibrahima. Bilo mu je teško, čak i suzu pustio, ali je izgovarao riječi koji je zadovoljan njegov gospodar. Nisan može imati iskušenje, a svako iskušenje lakše je predvroditi kada ima vjeru gospodara. Zato smo zahvali uzničnom stvoritelju na svim blagodatima, posebno na blagodati vjeri, jer redinu čovjek koji ima vjeru može se nadati dobroj na ulominalnom svijetu. Hvala dragom gospodaru kojem je počastio da sam zajedno sa Vama i ovoga puta posebno u ovim Mubarak danima. Ovo su dani mjeseca Zulhidžeta, dani kada su hađije na svijetim mjestima, a sutra je dan Arefata, dan u kome gospodar posebno oprašta ljudima. Mi koji nismo imali priliku da vidimo Bejdulla i da vidimo ta svijeta mjesta i da osjetimo radost toga, u ovih dana možemo samo povećavati svoju ljubav prema tih mjestima, i moliti gospodara da i otvori vrata pa da posjetimo ta mjesta. Insan pokušava zamisliti kako je to kada prvi puta vidiš Kiabu. Mi smo više puta vidjeli preko interneta, na slikama, ono, malo te ne, odmah ne gledaš, ali nije to to gledanje. Kako je to kad prvi put vidiš Kiabu, a bitom, kakva je to blizina sa tvojim stvoriteljem kada znaš da u tom trenutku gospodar Je to je toliko oblijezo da ti tvoju dobu ne odmija. Kakav je toj namaz koji vrijedi stotinu hiljada namaza koji smo mi malo prije klanjali i osjetili neku radost, neku zadovoljstvu da smo ga obavili, neko rasterečenje. Kakvo je rasterečenje osjećaju ljudi koji u Harem i Šerifu klanjaju namaz? Kakav je osjećaj poselamiti, a u isto vrijeme znati da je to kamen koji će sve doći na Kijametskom danu, za nas. A tek onda kakav je osjećaj ući u revdu, poselamiti Božjega poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ću u praksu nastavimo živjeti u životima svojim. Poselamiti ga i znati da u tom trenutku on nas vidi, zna, prepozna i odgovara na taj selam. I u ovim danima, jel'i nekako raste ta emocija i želja da se posete sve ta mjesta, i molim gospodara jeli, da budemo u prilicu, da i mi osjetimo radosti i da zaslužimo one naglede koje on pripremio za svoje goste, a to su hađe. Prije nego što prijeđemo na današnji hadis, još ću spomenuti nekoliko napomena vezano za ovaj sutrašnji dan, dana Arefata. Mi znamo da hađe sutra borave na Arefatu i Kako poslanjeg Ali Issalam kaže da ja arefat hađa, onaj ko uz, u, iz nekih razloga propusti neke druge obrede hađa, može ih ne dokladiti, da li nekim drugim kefarotom, kurbanom, ili ne znam, nija zavisni od onoga što je propustio ili onoga što je pogriješio, ali onaj ko propusti arefat, bar nekoliko trenutaka kada boravi na tvoj mjestu, on ponovo mora ići na hađa. Nema veze što je vidio Keabu, što je činio Tavav, što je mnogo što šta uradio. Ako u sutrašnjih dana devetog Zulhidžeta ne bude na Arefatu, taj hađa nema. Zašto je taj dan, to mjesto, to vrijeme toliko posebno? Uzvišeni gospodar, kao se spominje u hadisima, silazi na sema u Dunja, temanjsko nebo. I ponosi se pred svojim melekima, onim hađama koji su došli, onako prašnjavi. Umorni, od, od, od obridađa, od hodanja. a sve to iz zahvalnosti njegov, onako u ihramima, svi jednoobrazni posjećaju na sudji dan, kada ćemo stati pred gospodara naših. Taj dan, oni koji su na refatu blagodnjima, a oni koji nisu, oni imaju priliku da osjete i oni dio te milosti. Jer taj dan je šetan, on je najprezemniji, on je najponeženiji. Jer uzvišeni gospodar taj dan oprašta ljudima više nego li bilo koji drugi dan. I on je potišten, tužan. I mi možemo imati dio te milosti. I znate da nam je poslanik Salatava Alekho Selem preporučio da postimo taj dan i da, je on, jeli, da on briše one manje naše prijestupe koje svi ponekad uradimo od prošle i naredne godine. Zato je preporuka da mi pokušamo, ako smo u prijelici, postimo taj sutrašnji dan dana Refata i da u njemu uzvišenom gospodaru u tom danu posebnom danu kojem on posebno oprašta molimo za oprost molimo za ono što i nama potrebno i na dunjalu i na ahiretu. Već moj drika zaboravite na ahiret. Vi znate na tamom suri Bekare kada gospodar govori o obredima Hadžepa, domla kraju, kaže: "Wa minhu man yak, ima, on ima meloma yak Rabbana atina fi dunya, ima oni koji kaže daj nam na dunjalu A ima oni ih koih kaže rappa na Atnah i Duija Hasten u ahirti Hasanetemkinbenna. Daj nam gospodaru i na ovom dobro svijet i na ovom svijetu dobro, i sačujeaj nas od otvatnje ovat. I kada či niš dobro uvijek splobodno gospodarru tražeet i dješava dve probleme, da te olakša tvojiti ssko, Ali uvijek sjeti se da je ta teskopa posljedica nekih grijeha, moli ga za oprosti grijeha i moli ga da ti, da ti to bude sebovom da kogoda budeš od onih koji su, koji su u džennetu. Kažu da ima samo, tamo zapravo, spominje se samo jednom dam je šeitan bio više tužan od dana Arefata. Pitaju Boži postaniče koji je to dan? Kaže, to je dan bedra kada je taj video Džibrila lei kako ide sa vojskom da pomogne Muslimanu. Pa Pogotovo taj dan uzvišeni Gospodar pomogne Muslimanu. Ovim ovim, ovaj, ovim ovim ovaj dan Arefata posebno mu daje vrijednosti to da recimo ibn Abba smatra da se uzvišeni Gospodar tamo u osoba iza til buruj kada se Gospodar pune nebe onaj nebesima i i o jeli, je li saazdrežem klinio okičen wal yawmi i kaže pune se ovim sudnim danom washahidun wa mashhud kaže to su oni koji su je prisutni i oni koji će biti prisutni da dakle, se ovoga shud odnosi na dan arebada a shai se odnosi na na džumu namaz odnosno odnosi se na dan kada su ljudi taj dan prisutni A mi imamo sutra situaciju da je i džuma, da je petak, a imamo i situaciju da je šahid i vamešhud. Imamo situaciju i da je arefat i dan i dan. Allah Jelešanu mu spušta posebnu milost i molite gospodara da oprosti i onima koji nisu taj da dan svjesni svoga gospodara i da ih uputi. A također tražite od gospodara zaštude da ne budemo mi od onih zbog čijih postupaka gospodar se neće smilovati bila je velikana iz umeta Muhammada s.a.v. koji su na ovaj dan toliko bili svjesni svoji slabosti da su molili gospodara, gospodaru nemoj uskratiti milost ljudima zbog mojih grija. A znate da je imam i malik napuštao Medinu kada bi se dnog a bio je možda jedan od najučenijih i najpomožnijih ljudi toga vremena. Oni koji su više svjesni svoga gospodara, oni više cijene jer više se boje svojih grijeha. A oni koji nisu toliko svjesni gospodara, oni svoje grije smatraju toliko maletnim ono, pomušnicam, ono, da, da je rukom malniš i ona odrpi. A i najmanji grijeh bjednih cijeni, jer ne znam, možda zbog tog grijeha gospodar spusti kaznu. Pa ja molim uzvišnjenoj gospodara da budemo onih koji će moliti ovih danima, da gospodar pusti milost na nas, na ovaj na narod, da riješi i olakšati olakša naše stanje danas ne hadis pi nego što ieri pročtamo hadis onako kako je ovdje običaj proučićemo dovu ili fativu Imam Buhari i hadiske zbirke i čitamo hadise Evo. 397. hadis je iz Buhari na zbirke hadisa حدثنا مصدد قال حدثنا يحيى عن يوسف يعني ابن سليمان قال سميع مجاهد فلن ينام يمصدد أن يم يحيى عن سيفة توجد سيسان ابن سليمان ده شوء عد قال اوتية ابن عمر ده دشد ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل القعب ده jeli došli su do Omere i kazali recenaj Omeru ovo i postanik sallallahu alejhi ve selleh ušao u k'ab fa qala ibn omer kaže ibn omer fa afdartu wa nabiy sallallahu alejhi ve selleh kad kharaje kaže jasif sa ukrajina a postanik sallallahu alejhi فسألتو بلالا. فقلت أصلا نبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. Kaze, pronرشاو سم تو بلالا. Kako stoji između dvoja vrata i ubitao samga. Dalje, je صلى الله عليه وسلم klanjao u كعب. قال نعم. Rekao je da jeste. Rekao تيني بين ساي لتيني ala yasarihi idha dekhalte. Kaje Bilal radiallahu anhu, da je vervesti u dva rekaata između dva stuba na desnoj strane kada uđiš. Thum kharaja fasalla fi vajhi l-ka'bati reka'taini, a zatim je postanik sallallahu aleyhi wasallam izhašao i spretnije strane Keavije, ono sto na onom mjestu gdje je Mekam i Ibrahim klanjao i dva rekaade. samo samom početku hadisa vidimo kak koliko su se ashabi poslanika sallallahu alaihi wasallam trudili da saznaju ono što Verovestnik sallallahu alaihi wasallam radi, da to mogu prenijeti i mi na osnovu toga na, na mnoštvo mjesta imamo da znamo Evo, smo u konkretnoj situaciji da li se može klanjati u Kiabi ili se ne može klanjati u Kiabi. I da li je vjerovijesnik s.a.a.v. klanjao tu ili nije klanjao tu. I mnoštvo drugih situacija. Onda su Ashaavi, poslanik ali i s.a.v. jedni drugi je propitivali kako bi imali znanje. I jedan od, jeli, od načina da mi onaj, imamo znanje je da međusobno sebe podpomažemo i svojim razumijevanjem i svojim znanjem da pomažemo jedni drugima i da pitamo jedni drugi. Niko nema ko sve, ko sve ne zna. Zna se i najvećem učenjaku desiti da neku sitnicu ne zna. Jednostavno nije u prilici bio da je pročita ili je pročitao, ali nije nije je nije savladao, nije u tom trenutku posebno obraćao pažnju na nju. I ovdje vidimo kako Azreti Omer, jedan od velikana koji je u 13. godini u 13. godini sa resulallahu sallallahu alejhi ve sellem TiO daide na betr, kao pa poslanika i selam zabranio da bio dječak a preselio je u 85. godini svoga života. Kaže Aisha radijallahu anha, niko kao, kao Abdullah ibn Omer sin Omera ibn al-Hataba ne ne slijedi vjerovijesti kasallallahu alejhi wasallam kao niko. Kaže, znao bi Hazreti Omer od ma i Abdullah ibn Omer stajati na onim mjestima gdje je stajao Resulullah. Ako bi Resulullah sallallahu alejhi wasallam stajao na to mjesto i govorio, a zvete, Abdullah je noemer bi ustao i ovdje bi govorio. Znalo se je da vjerovjesnikova sallallahu alaihi wa sallam deva, ono prije nego što se spusti da vjerovjesnik siđe, ona je znala bi se okrenuti dva puta o, o, vjerovatno da bi našla pogodno mjesto da može leći da vjerovjesnik sađe. Hazreti Abdullah ibn Umer nije znao na tom mjestu i on svoju devu dva puta okrenuti pa da pao da asači samo zbog toga što se to dođesva Rasulullah sallallahu alejhi ve Takav Abdullah ibn Omer koji je odgajan od Rasulullah sallallahu alejhi koji ima i osobine od svoga oca Omer ibn hataba nije se učučavao da pita Bilal al-Bilal koga drugog o nečemu što on nije pril bio prilici da vidi ili što nije što nije razumijevao. Još da spomenjem Jelo svi mi imamo ovo su velikan koji je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi od tih velikana učimo. I ono se i uzimamo njih kao primjer od koga možemo da uzmijemo neke stvari iz njegovog života. Kakav je bio njegov život? A on da sebe da testiramo kakav je moj život. Kada bi neko od mene pravi biografiju, kada bi htio da prenese nešto od mene, Šta je to što je ekspecifično u mom životu na što bi ljudi mogli da obrate baš? Kakav je to moj život i u konačnici što je nešto što ćemo donijeti kod gospodara našeg? ثم تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Zatim ćete se kaže gospodar vratiti gospodaru svome koji alimul gajb zna ono što što drugi ne znaju. I ono, I ono što drugi znaju hoće shaganeti, hajnu bi ukum, ionče nasu obeštavati donijeti nam sahife naših dobrih i loših dijela i ono ume po čemu smo mi po čemu ćemo mi biti prepoznatljivi. Kada spominjemo Abdullah ibn Omer, mi znamo Abdullah ibn Omer sa ovakvim znanjem kojeg je uzmo direktno od Rasulullah-a, od ashaba koji su bili najučeni u to vrijeme, uspostavljao se davati fetva ljudima. Kažu jedna je prilika mu je došao jedan čovjek i tražio od njega Abdullah Ja omenu kazao, ne znam. Kada je otišao, kaže, Abdullah no omen je trljao svoje ruke i kazao, došao ti je čovjek, pitao ti o, nešto, o če, nečemu što nisi znao, ti si rekao da ne znaš. Kao da je osjetio zadovoljstvo, što je on kazao. Kao da je on time odgajao svoj ne svoje, kako se zove. Vi bi smo pokušali da to objasnimo s neke drugi saj, pa možda bi moglo ovako, pa onako, Kaže Abdullah ibn Omer, ja o tome nemam pojma, ne znam. I nije ga samota bilo, mada je učio od Resulaha. A zatim Abdullah ibn Omer je bio specifičan još po nečemu. Bio je, odgajao je sebe i na jedan drugi način. Jedne prilike je, donijeli, donijeli su mu odjeću iz Iraka, koja je bila onako baš lijepa, posebno za to vrijeme. Bila od čistog pamuka. Pita Abdullah Anomer, jel ovo svila, kaže, nije, ovo je pamuk, donio mabal. Kaže, on joj je dirao ovako i vidio kako je lijepa, kako je mekana. I onda je kazao, ja ovo stvarno ne mogu uzeti. Bojim se da ovo neće biti sebebom moje oholisti, oholosti, a doista uzvišeni gospodar ne volio ovati kakva je to, kakva je to odgoj program, ne da, neko danese, pa se lijepo treba ovuć, pa onda imamo i potvrdu, kaže Resula, neka se vidje tragovi tvoje milosti, pa nađemo sebi opravdanje, ali kako su ti ljudi znali da odgajaju svoje, nisu sebi tražili olakšice, povode, zašto nešto mogu, nego su odgajali svoju dušu. Znao je udijeliti, dobiti po četiri hiljade i odmah ih podijeliti sutradan. A preko ta dan bi bio viđen kako posuđuje odnosno na veresiju uzima hranu za svoju stoku, za svoju devu, pa će tu oposti vratiti. Takvi su bili jel'i ashabi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji su sebe znali odgajati i još su jednost pomijeniti jednu specifičnu hazeti Albulahem, Nomera, takođe iz Iraka mu je donesen jedan lijek, kažu, za tebe, lijek iz Iraka, kaže Abdullah je Omer a šta lijec i taj lijek kaže ono dobro utiče na probavu kaže Abdullah je Omer pen taj lijek ne treba već 40 godina nisam zadovoljio svoj stomak znači on nije se naju ne trebamo lijek da mi da probare njegovu hranu jer on ih je sva kako preko jednog ne uzma jel' da nas gospodar odgovogne da budemo od onih koji će od ovih velikana znati, znati uzimati ono što je ono što je što je dobro Naci iz ovog hadisa vidimo da je da je dozvoljeno klanjati u Kabi. Takođe spominje se onda se ulema onaj Razila zvani koji šmatra da je postanik sallallahu alejhi ve sellem ovaj nekada samo učio dovu, a doista jeste nekada bi postanik alejhi sellem ulazio u i učio bi samo dovu, a nekada bi klanjao i učio dovu. A ono što vidimo kada izašao iz Kabi Klanjao bi dva reke Ada kod meklama Ibrahima I ono što naše hađe ova vezno radi kad odu tamo na tim mjestima gdje je staljao je su stope Ibrahima a.s. gdje je onako on poseban, jel, ostavio poseban trak. A inače svi obredi hađa su vezani za Ibrahima a.s. Znate njegova hanuma kad je trčala, pa sajeg među Safe i Merve. I ne znam i klanje Kurbana veži se za Ibrahim bare salam, na to mjestu bi poslanik ali salam klanja u dvar i to je ono što naše to, to naše radije čini. Kad već spomijemo kurbah bajra u subotu ako ovda kurbah bajra, taj taj fenomen žrtve volio bih da to onaj podijelim sa vama. Žrtva koju čovjek pronese, prinese, prinese je li? Velikom klanja kurbana je materijalna žrtva koju čovjek odvoji i ona je pokazatelj jeli, naše vjerije, naše želje da gospodar i našu porodicu tim kurbanom. Znamo da je poslanik kazao svojoj čijeci Hazeti Fatimi da prije nego što kav krvi spadne na zemlju da uziše gospoda, prihvata to da oprašta grijehe da je poslanik klao dva kurbana, jedan za sebi za svoju porodicu, drugi za, za izumeta njegovog koji nisu u prilici da kolju kurban pa slobodno oni koji nisu u prilici za kolju kurban neka znaju da su počastovari da je poslanik Al-eksela zaklao za njihovih kurba jer neka se toga ne stide ako već nisu u prilici a za one koji su u prilici a prerano dužu se prema tome odnosi i Al-eksela je preporučio neka se ne približavaju našoj mosali mjestu gdje mi planjamo Bajram al jer oni već sami svojim tim činom je li, tim činom oni pokazuju svoj neposlu godospodaru Međutim, ovaj fenomen žrtve na dan Kurban Bajrama bi trebao kod nas da se nađe jedno malo drugačije razumijevanje. Vidimo koliko su se Ashaavi, poslanikara i selam žrtovali da nama znanje prenesu. Koliko su se žrtvali da islam preživi pa svojim životima, svojim imljecima, svim onim su mogli. Djecu svoju su gubili, roditelje ostavljali, muhađiri, ensarije, koliko su žrtve pronijeli. Pa naši ovi predse i sa ovih prostola koliko su žrtve ponijeli. Uči nas Kurban bajram da mi u životima naših moramo biti spremni na žrtvu. Ne mora uvijek biti ova materijalna u vidu klanja Kurbana. Može biti žrtva tvoga vremena. Može biti žrtva tvoga znanja. I da ne budeš od onih koji je kada ti je mrsko da učestuješ u nečijem hajli projektu. To je naša žrtva da mi da promoviraš nešto što je dobro je naša žrtva. Nije Nisi u prilici ništa u prilici sam da volontiram. To je moja žrtva koju ja mogu da urazim. Ne mogu finansijski da pomognem neki projekat. Ali mogu biti od onih koji će učestvovati u nečemu što je dobro, dobro nećemo četujemo se proverkvirati, dobro, nećemo se lepo pričati, već ćemo se nekome pomoći i tako dalje tako dalje. Imate praktični primjere? ljudi koji nisu u prilici materijala da odu da razgovari Baba nakon što mu se nešto dužno desilo a imate oni koji nisu puno u prilici ali se njih deset udruži i Ahbab imao sudar oni odu skupili po 20 maraka njih deset, 200 maraka njemu pokrili ne znam, neki bio koji je mu i da olakšali a njemu bolji prvo što su oni sad oni zajedno to uradili u džematu su to uradili znači oni su uvijezali dalje, ima i ovaj Ahbab zna da ima prijatelje kada mu se nešto deslo u životu da zna od koga će se uhvatiti budimo od onih koji su koji su spremni na žrtvu svoga vremena, svoga imjetka, svoga znanja da pomogniš nekom svom babu, da pomogniš svom prijatelju jednaš ovaj ovaj bajram pored, nam, pored toga da nas, što nas uči na mnogo drugih stvari uči nas na da žrtva i spomenuću još jednu poruku kurban bajrama On je taj koji izbližava. I mi vidimo kako Gospodar Christos propis, jel i podijeli kurbane na tri dijela, odao, odemo na vrata siromašnih i to im damo. Imate ljude u komšiluku koji nikad svom komšiji ne bi otišli osim da dad kurban Bajrama, tada su prilici da uzmemo kurbana da se poselame i da da da uluče, jeli, taj, taj kurban. Znaci on je taj koji izbližava nastojemo da ovih danima budemo od onih koji će i rodbenu bići. Da, da ne bude to kod nas sadješavalo posebno ona u sredinama gdje su se familija rasvola. Da se desi da ti odneseš kod jedne tetke ili kod nani najčešći, pa kad dođe ona druga tetka, ona će uzeti kurban koji s tim je modljiv. Nije to smisao kurbana. Smisao je kurbana da ti uzmiš taj svoj kurban ili ako ga ne konješ. Da taj dan tvoj kurban, tvoja žrtva bude da odeš tu tvojoj tetki Da upoznaš njenu djecu. I da na takav način rodinske veze održavaš. Promijenit ću jednu priču i imat ću završiti. Kažu, bile su dvojica braće. Dvojica braće, koji su se nešto posvađali, zavadili se. I... Vremenom ono kako vrijeme je prolazilo, niko nije radio na tome da se oni izmire, nego je ta njihova mržnja sve više i više rasla. Rasla je do tog da je jedan od te vraće odlučio da podigne zid između svoga brata. Jedan je živio na jednoj strani, drugi na drugoj strani, a između njih je bio jedan potočić. I ovaj jedan od braća je odlučio da podigne zid, da više nikako ne gleda svoga vrata. Rođeno vrata. Unajmili su jednog nejmara koji je bio čestitinsan. I kaže ovaj vrat njemu, tvoj zadatak je da podigneš ovdje zid, a onda ne bi doživio neke neugodnosti i odlučio je da ode sa tog mjesta. Kaže, ti kad završiš meni javi da se ja vratim i ja ću tebi dati tvoju konost do tebe pripada. Neimar je počeo da radi. Počeo je da gradi. A ovaj brat s druge strane još sa čuđenjem gledao šta ovaj gradi. Kada je već završio svoj posao, zovnuo je ovoga brata kojim je naručio taj njegov posao. I ovaj brat kad je došao i vidio i on je sa čuđenjem gledao šta je Neimar radio. Umjesto zida kojeg je on naručio ve Neymar je napravio Čupriju. I onako ko svi začuđeno krenuli su prema onoj đupriji, i brat s jedne i brat s druge strane i susreli su se, videli da su pogriješili da im netreba zid nego đuprija. I tu se zagrlili i izmirili svoje odnose. U međuvremenu zaboravili su na Neymara koji je već bio krenuo. Ovaj ga je brat zovnu sačekaj ti si uradio veliku stvar, pomirio si nas, imaš još posla dosta kod nes da uradim. A ovaj Neimar je jednostavno kazao, ja sam svoj posao ovdje završio, imam još dosta čuprija da sagradim. U ovim danima budimo od onih koji će graditi čuprije. Vi znate da je Karib nešto što je blizu. Kurban neka bude taj koji će nas zližavati, da budemo mi koji će biti čuprije i mostoji među anas gospodar učni od onih kojima će ovim danima primiti naša dobra djela i kojima ćemo mi planjem purbana postom na neki drugi način pokazati svoju odanost prema njemu amin od mahar sala ka ila rahmetil alamin a'udhu billahi minash shaytanir racim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi Allahumma, Rabbana, ya Rabbana, منا inneke tasemiyun alim. Wa علينا alayna, ya Mevlana, inneke tatawahul rakhim. Wahdina, wa fikna, l-hakli, wa l-yakari fil-mustafim. Rabbana, la tuzikulubana, ba'ale il-hadeytana, wa heblana minnadu ki raqbah, inneke tal-vahaab. Allahumma, inna nes'al matuka, wal huda, wal afafa, wal gina, bi rahmetke, ya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا منادي إبراهيم الأيماني والأميم بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على نصوصك ولا تحزننا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فإن اللهم انك عفو كريم تخب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو, تحب العفو ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اغفر فينا ولها ولوالدينا وليساقذنا والمشايخنا ولمن له حق علينا سبحان ربك رب العزه عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه As-salamu <laughs> alayka